vam estar parlant sobre les tècniques, en aquest cas va ser d'un dron que està, vull dir, ajudant en els pastors i en els gossos pastors doncs, amb el control de les ovelles i el control de les vaques i el control d'altres animals. Se'n recorden? Doncs, aquí comença amb una altra de les coses que... que Diu exactament el que hem dit l'altre dia. Cada dia hi han coses noves. Coses noves. A vera. Tots plegats. Senyors, senyores, nens i nenes. Nens, comencem pels nens per la mainada. Vera, què porten? Muxileta, al principi, al cap d'un temps ja no porten la motxilleta porten mm, algú que s'arrastra amb una roda, si pot ser, perquè comencen a portar llibres i quan són una miqueta més grans quan ja van a l'escola de grans encara en porten més, però no porten ja la motxilla perquè van carregats com uns pobrets de qualsevol manera i porten això Bé, anem a veure les persones que anem a comprar anem a comprar si comprem molt no portem pas bosses de mà portem un carret sí, amb unes rodes l'omprim fins dalt de tot però què hem de fer? hem de arrastrar lo no? perquè se'l no va si ens n'anem en de viatge si portem a dins de la maleta en el cotxe, molt bé però quan arribem, què portarem? unes maletes o unes bosses que portaran roda per què? perquè no volem anar carregats Primer, que és dolent per, per la musculatura de la persona, n'ha carregat, i ens cansa, sí o no? Bé, doncs ja tenim aquí la, ma la maleta intel·ligent. La maleta intel·ligent, amb rodes, que ens asseguirà per tot arreu. Tal com dic. Aleshores, el carregues, I li dius que et porti, no li dius a on, dius, vine a darrere meu, a tot arreu, a on jo vagi, tu has d'anar. A veure, això podria ser com una cosa que hem somiat. No, no, l'hem somiada, però ja la tenim a la cantonada. La tenim a la cantonada. Perquè la maleta ja hi és. Que pot ser que ha sortit demà o demà passat, o hagi sortit ja en algun lloc dels millonaris... Això ja deixem-ho, però sempre així d'aquesta manera. A llavores ja té un nom és la famosa Gita. Gita Gita És un robot bueno, com tot tot és un robot perquè allò de l' de l'altra setmana de l'altra dita era un robot, vale. Un robot que té espai suficient per carregar en el seu interior tot allò que nosaltres vulguem. A veure no hi posarem, a veure, un piano. D'acord? Vale. Estic dient... Ja he posat l'exemple d'anar de compres, de portar llibres, de portar fins i tot... Un, fins i tot, a veure, un ordinador. Sí. Però estic dient coses així. Ara no vull dir... No, no hi posaré una taula a dins, no. Eh? Vull dir, ja ens entenem. No. Vale. Aleshores, amb una paraula, li diem, has de seguir-se allà nosaltres anem. Seguint-se i sense... Però no, te, no et separis. Ah! i no se mai amb una altra persona no porta ni corretges per aguantar-la a veure tot el que portem arrastrant nosaltres de moment ho arrastrem pues, doncs no podem anar amb el cotxet de la criatura o podem anar amb el cotxet amb el amb criu aquí sobre enganxadet i a ens està seguint la gita no té nans cap, no té un cable, no té res físic perquè li donem nosaltres l'ordre i n'hi ha prou. Vale? Vale. Ella sola ja s'encarrega d'obrir-se pas per arribar a on nosaltres volem. O sí, sigui, perquè va quasi enganxada a nosaltres. Ens aturem? S'atura. Caminem? Caminem. És curiosíssim, però curiosíssim. Però és algo impressionant. Aleshores, quan ens aturem, per exemple, si necessitem carregar més coses, ho carreguem. Queda tancat, eh? Després es tanca sola, queda tancat. Hi ha un sistema per obrir, un sistema... Però igual, és eh que les maletes tenen un sistema que només ho podem obrir nosaltres moltes d'elles, a veure, no les que no tenen una manera d'obrir i tancar n'hi han unes que som nosaltres que sabem exactament com es tanquen i com s'obren però si ve el, el, el del costat com no la l'obri a caps de puny no es reveló de dins bueno, doncs és el mateix, o sigui l'obres la carreguem al seu interior i la tanques jo dic que la gita, Potser vindran d'altres que no seran gites. Això ja no sabem perquè això és com tota la vida. Es van multiplicant. La gita, en principi, és la primera que surt per donar aquesta oportunitat a la gent de no carregar-se. Que després en fan d'altres. Bé, doncs normal, es dirà d'una altra manera i tindrà una altra forma. És igual. Aleshores, aviat la per tot arreu. Per què? Perquè, a veure, és que hi ha algú que volina anar carregat d'una manera com anem ara en pla de, de capritxo no a vegades anem a buscar botelles d'aigua per exemple d'aquestes tan grans a veure jo a vegades veig verdaderament en el moment que vas a pagar en un, un súper què passa? ni l'aixequen del carret per què? perquè és que és, són grans i costen molt una persona a aixecar-la i ara vés a caminar o porta-la dins de, la, de la, del carret, doncs, pues, també caben les, les ampolles aquestes. Aquestes ampolles de plàstic també caben. I són coses pesades. I bueno, d'aquí podríem imaginar milers de coses per carregar-hi. Amb una paraula, l'agita, dic l'agita perquè és l'única que tenim de moment, es converteix en un amic molt fidel. Molt per què? Ens seguirà per tot arreu, per tot arreu, sense necessitat de nosaltres portar res a sobre. Ni les mans necessitem, perquè com que no hi ha res per far-s'hi, per tant, què? No podem fer res, eh? quan l'han tancada, s'ha tancat l'hem tancada, o si la volem deixar oberta, jo què sé, si li volem posar posant coses, és una altra cosa, però si anem, anem comprant, però anem tancant, això és cosa nostra, d'acord. Vale. Aleshores, tu transportarà tot fins allà on diguem. Es diu que de moment, de moment, perquè és el que dèiem abans, aquesta és la primera, de pujar a transformacions de, de diferentes o de, jo que sé el que hi haurà. Vale. no ho sabem, perquè això ja és és la interrogant del, del demà, no? Pot portar aquesta, al menys, 18 quilos sense problemes. A dins ja hi ha una com un tensor que va calculant el pes que hi vas posant i quan arribes veu 18 et diu atura't, posa-hi altres coses però que no, no pesin 18 quilos pot emmagatzemar sense problemes pot anar a una velocitat <ríe> és cap més que nosaltres quasi a veure, hi ha persones no tothom camina al mateix ritme és veritat no. i a veure, si n'em carregats encara menys no? doncs, la gita pot anar, en cas de necessitat estic prenent que se m'escapa el tren jo que sé doncs, una màxima velocitat de 10 km per hora a veure vostès diran si val la pena o no val la pena jo em sembla que al moment que hi ha gingites oi, oi, oi, oi, oi encara no se sap el preu però bueno suposo que serà cara, suposo perquè no deixa de ser un robot, no deixa de ser una cosa però però serà una revolució jo m'imagino per un moment l'aeroport, és que me l'imagino un grup de persones que van amb un guia i poden ser 55 o, 100, o 110, per exemple un autocar, dos autocars, vale i tothom porta la seva maleta doncs no? pues m'imagino tota la gent amb la maleta darrere és que té que ser còmic i tot és que clar, és una cosa que, que, que, que a veure, pensar això és una cosa meravellosa, no? però de meravella, volguem dir una cosa de la ment i bueno doncs resulta que ja està per ser una cosa actual serà curiosíssim, llorant de vermelles de groques, de verdes potser de moment, ara, la gita sí que la tinc perquè vaig parlar amb ells, i la gita, vull dir, té una forma, una forma especial, però també no et garantitzen que d'entre d'un altre tipus de gita o d'un altre nom que facin canvi la forma. Però ara, la d'ara, doncs, és una forma que va darrere teu, quasi sembla, sembla com una, sembla com una bola, que n'hi fan de dos o tres colors i et va seguint llavors bé, a 10 quilòmetres per hora si quan anem corrent per agafar el tren no n'em pas 10 quilòmetres per hora bé, és igual, però que, sí, que aguanta tot això només té un petit problema que estan intentant resoldre n. resoldre pensant amb doncs, els problemes que pot trobar-se que és que li de moment li costa pujar una vorera de cop i volta li costa pujar la vorera o sigui, llavors no has de fer res més que si s'arriba a la vorera i no pot pujar-la agafes una mica fas així i com, com que té una forma que en seguida queda cap amunt així, pots pujar-la o sigui, i després que no es pot portar per la platja per la platja no no, no, té, no té potser prou força per rodar sobre la sorra, com tampoc per la gespa, sobretot, la gespa alta no pot. Sí, per el que em van explicar, la sorra se li pot posar per dins, i llavors, la, el... a veure, com que tot són... és robot tot això és un robot, és un, tots són robots ens pensem que el robot només és que es veu com una personeta no, és que tots són robots ara ja llavors, si la sorra es posa cap a dins però no funciona bé el que és tot el tot el mecanisme l'herba, clar, si és una cosa que es belluga i va agafar nerva, com en aquest cas si el té a baix, agafarà herba se li queda també dins i va malament o sigui que es té cas amb postos diguéssim, secs, és igual secs, un mull a mullar, l'aigua no en res l'aigua no, no passa res però la sorra la sorra i la gespa, no i la vorera s'atura la vorera, doncs, llavors intentes només donar-li un copet i puja per què? Perquè està acostumada a caminar darrere teu, però, claro, si tu has pujat només el graó, ja no estàs. Perquè ella, em dic gita perquè dic ella, és la maleta, ja no sé com dir-li, quan et segueix, et segueix per la part de baix, la que toca pràcticament la terra. El moment que ja puges un graó, aquest tros de graó, doncs, li costa de de seguir-te, sembla com si haguessis desaparegut llavors has d'acostar-t'hi, fer una mica així amb la mà i ja està i si verdaderament això passa amb els graons també passa amb el, les escales o sigui, només és l'únic problema i ara tenen tècnics que estan intentant la primera gita o les primeres gites sortiran tal com he dit un, quan hagin trobat la solució de l'agita, o l'agita us dirà jo que sé com se dirà per solucionar allò dels mm, dels graons o de les ceres de les ceres pues, li posaran un altre preu, suposo i una altra cosa, bueno, com tota la vida no cada cosa que es facilita pues, és una cosa nova però és curiós és curiós és que això sembla que sí una fantasia o Sí, sigui, fem una pel·lícula i dibuixem això i és una fantasia i ara aquesta fantasia que és el gran, la gran cosa que està passant avui dia que moltes fantasies s'estan tornant en realitat perquè si em fem un conte i posem una maleta que, que camini darrere d'una persona el nen o la nena que ens escolti ens dirà la maleta no corre sola, això és el primer que ens diria d'acord vale. anys en darrere tampoc hi havia maletes amb, amb rodes <ríe> és que, vull dir ara els nens ja, ja no diuen això perquè les maletes també corren perquè Perquè? però ara que ara els nens les nenes vegin una maleta que va sola a darrere teu o a la mamà o a el papà o a darrere l'avi doncs ja això ja ho assimilaran en seguida Lo que no poden imaginar-se és doncs les coses que hi han hagut abans d'aquesta Ma, què fan els crius? Ara mateix a veure un criu de 3 anys i mig l'altre dia va venir a casa 3 i mig i diu va veure la famosa Ok Google que estava a sobre de la taula de l'escritori se'n va directament allà i diu Ok Google i va posar una cançó que ell volia per ballar i a l'aparell li va contestar aquí té li va dir, aquí tens la cançó que volies clar, perdó, un nen de 3 anys i mig encara no tens 4 que veu això com li podem demanar després que aprengui a dir 2x2 4, 2x3 6, 2x4 8 és impossible perquè ja, ja és d'un altre és d'un altre, bueno, altre moment de la història doncs pues és igual que la maleta aquesta gita. per tant la gita? La gita aviat la tindrem entre nosaltres i tant que la tindrem entre nosaltres i què passarà? Pues, doncs que potser perquè no, això sí que em van dir que el preu no se sap encara que tal igual. però que el preu serà car perquè no deixa de ser un robot ah, i després o sigui, no ningú que no sigui la persona que és la propietària de la maleta la pot obrir o sigui, que si, per exemple, estàs en allà a l'aeroport, tens la maleta al costat, hi ha algú que se t'acosta i la vol obrir, no la pot obrir. Perquè també té un sistema que només el pot saber el seu propietari. O sigui, com no la rebentis o no li posis un cuet allà que la rebenti, d'allò no la pots obrir. Ara, ens imaginem ja pel carrer, la nena porta la seva maleta... A darrere d'ella, el papà porta la seva maleta, dic maleta perquè és cregita, no sé ni com dir lia la, la nena porta els seus llibres i els joguets la mamà ha anat al supermercat i ha comprat eh, l'altre i el pare porta l'ordinador i jo que sé, la trompeta en l'altre, tres maletes a darrera del, dels individus i que verdaderament a vegades ja que hi ha molta gent enganxada com s'enganxarà? La... És que tinc ganes de veure-la, eh, la Gita. Es deu enganxar les cames del, del propietari. Perquè si hi ha tanta gent, doncs pues és que sap exactament quin és el seu, el seu amo. És, és, és boníssim. Bueno, a, mi, a mi em meravellen aquestes coses. Em meravellen de veritat. Eh? És perquè són coses que semblen una fantasia i aquesta fantasia es torna a realitat. Si se'n recorda el programa que vam fer, també que vam parlar del, de les coses, tipus robòtiques que són, que existeixen també per les operacions i per les coses, recordin aquell programa i si un altre dia volen que tor no tornem a fer, no que en tornem a parlar doncs pues ho farem també perquè hi han coses que són meravelloses, han salvat vides ens salven vides i són diem com diem no deixen de ser tipus robot perquè tot el que s'ha fet un humà ho ha fet per arreglar o per solucionar una cosa, li diguem el nom que li volem, l'agita el no sé quantes o no sé quintes, no deixa de ser el robot, un robot, és una màquina robot. Bé, se'ns ha acabat el temps, i ja m'estan dient eh, que et passa el temps, d'ale. Uh, gràcies, amics i amigues, per estar tots nosaltres. Des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adéu! Fins al dia vinent.